personer är lindrigt skadade efter en explosion under måndagskvällen i trapphus i Fagersö i södra Stockholm. Fasaden har rasat och vi har börjat evakuering då. Det har inträffat en explosion i Johanne Lund i Linköping i natt i trappuppgången till ett flerfamiljshus. Det var inte långt ifrån att mitt fönster skulle braka in Ser se det nu utifrån liksom. Ja, så där har det låtit i veckan och här kommer därför ett extra avsnitt av p Krim. Jag heter Mariella Quintana Malin. Och jag heter Jenny Hellström. I veckan har det varit flera explosioner och vi ska berätta om vad vi vet så här långt och vad som kan ligga bakom. Och också lite om hur det som var Foxtrot-nätverket ser ut idag. Tidigare i veckan så berättade vi ju om rättegången efter mordet på Ismail Abdos mamma i Uppsala. Det mord som utlöste höstens kraftiga våldsvåg och där tretton personer misste livet. Och det var ju splittringen i Foxtrot som startade den här våldsvågen när personer i nätverkets ledarskikt gick skilda vägar och blev blodsfiender. Rava Majid stod på ena sidan och Ismail Abdos på den andra och sen de här intensiva veckorna i september och oktober förra året så har Rava sida kraftigt försvagats. Hans tidigare närman man Denzema bröt sig till exempel loss och sa att han varken stödde Ismail Abdu eller Rava Majid längre utan startade eget. Och han mördades ju sen i början av januari i Irak. Och många av var Majids närmaste allierade i bronätverket, ja de sitter fängslade i Tunisien. En annan greps i Serbien och en mördades i Sarajevo. Och att ena sidan försvagades på det här sättet, det kan vara en förklaring till att läget faktiskt lugnar ner sig i en del i Sverige. Men nu ser det alltså ut som en ny våldsvåg börjar ta form och återigen verkar det handla om foxtrottsplittringen. Ja, det har ju varit flera explosioner den senaste veckan på olika platser i Stockholm och också Linköping. Och dessutom så skedde två explosioner kort in på varandra i Göteborg. Men just de i Göteborg ser inte ut att ha någon koppling till Foxstrott. Men flera av adresserna där det har sprängts i Stockholm och i Linköping kan kopplas till personer som i sin tur misstänks för brott under höstens våldsvåg. Bland annat för mord och mordförberedelser som Rava majid riktat mot Ismail Abdos sida. Mm, till exempel sprängningen natten mot torsdag i Linköping. Polisen var väldigt snabb på plats. Det tog inte många sekunder innan de var här och spärrade av direkt. Polisbilarna stod av. Det var ett bra tag. Jag såg varje på morgonen när jag gick till jobbet så stod den här och när det slutade Och man tänkte, ändå är det något som pågår här Det kanske kommer hända något Och nu har det hänt Men det var ju tur att det var ingen som kom till skada Men det är ju denna gång så de vill ju komma åt någon Så småningom kommer det så berättar boende i huset för P4 Östergötland och polisen bekräftar att de har haft bevakning på den här adressen i Linköping bland annat genom kameror. En man i 35-årsåldern års kunde snabbt gripas och han är nu misstänkt för försök till mord. Ann-Kristin Renström är lokalpolisområdeschef i Linköping. Det är en person som jag kände av oss från polisens sida sedan tidigare och han greps, ju både, han greps ju väldigt få minuter efter att dådet hade skett. Så vi hade ju vaken polispersonal på plats. Enligt korren bor anhöriga till en numera 17-årig kille på den här adressen. 17-åringen misstänks för tre mord på två dagar i Stockholm och det gäller skjutningarna i två villor i Västberga och Tullinge i oktober. I det här huset i Tullinge så mördades två kvinnor. De hade själva ingen koppling till kriminalitet. Men en annan person i familjen har koppling till killen som vi har kallat för Louise Gucci- och som har fungerat som rekryterare av barnsoldater till Foxtrott under den första våldsvågen 2023. Av polisen så anses han tillhöra Seronätverket som ju efter splittringen valt Ismail Abdos och i huset i Västberga sköts en pappa ihjäl. Inte heller han hade någon kriminell bakgrund. Han verkar bara ha råkat dela efternamn med en person som ska stå Ismail Abdo nära. Så sprängningen i Linköping nu i veckan skulle kunna vara en hämnd för de här morden. Men vi ska samtidigt säga att det, det är ett väldigt tidigt skede i utredningen än så länge så exakt vad som ligger bakom den här sprängningen det går inte att säga just nu. Och lokalpolisområdeschefen Ann-Kristin Renström, hon vill varken kommentera eventuell koppling till 17-åringen eller vad som kan ligga bakom sprängningen. Det är ju en bra fråga som är för svår för mig att svara på så här tidigt i utredningen med både motiv och vem som har måltavla för dådet. Så inga bra svar från mig på den frågan. Men även när det gäller två av sprängningarna i Stockholm i början av veckan så finns det kopplingar till höstens våldsvåg. På måndagskvällen så exploderar något i ett trapphus i Fagersjö i södra Stockholm. Skadorna på huset blev omfattande. Ingen person skadades allvarligt men fem personer fick föras till sjukhus med lindriga skador. Och på den här adressen bor en kille i 20-årsåldern. Han misstänks bland annat för förberedelse till mord på släktingar till Ismail Abdo. Rättegången mot honom och andra som är inblandade i det här började nu i onsdags. Enligt åklagaren i det här fallet så ska 20-åringen ha rekryterat en 16-årig pojke som skulle mörda mot betalning och gett instruktioner till honom genom chattar. En ung person är nu begärd häktad efter den här sprängningen i Fagesjö. I krossat glas i trapphuset och till lägenheter här vid porten till ett flerfamiljshus i Larsberg i Lidingö där en explosion inträffade tidigt på tisdagsmorgonen. Ja, bara några timmar senare sker en ny sprängning, den här gången på Lidinge. Även här så bor en kille i 20-årsåldern som i veckan ställde sin förrätta. Han är bland annat misstänkt för försök till mord och involverande av i brottslighet. Det var den 14 september som det sköts minst nio skott från två olika vapen in i ett radhus i Jordbro. Och i det här radhuset så bor anhöriga till en seromedlem som ska stå seroledarna nära. En 16-åring och en 14-åring misstänks vara skyttarna. Medan killen i 20-årsåldern på Lidingö ska ha gett instruktioner i chattar och dessutom också haft ett planeringsmöte hemma hos sig, enligt åklagaren. I de här chattarna så kan man se anstiftarna ge instruktioner som ta så många som möjligt, bara inga barn. Men när de jag såg de maskerade pojkarna utanför huset så handlade de gömma sig i badrummet så de träffades inte av skotten. Och Även det här dådet kan alltså kopplas till splittringen inom Foxtrott och höstens blodiga våldsvåg. I första har flera boende evakuerats under tisdagskvällen efter en explosion i ett flerbostadshus. Den tredje explosionen i Stockholmsområdet på drygt ett dygn. Flera först till sjukhus efter den sprängningen och skadorna är så stora att det finns en rasrisk och det dröjer innan polisens tekniker kan gå in i huset. Och Det här är inte första gången som det sprängs på den här adressen. Under början av våldsvågen förra året så sprängdes det här. Men när det kommer till sprängningen i Farsta på tisdagskvällen så är kopplingen till höstens våldsvåg inte lika tydlig som i de andra fallen. Men en man som enligt polisen tillhör ett nätverk är skriven där. En källa säger att den här mannen har haft flera konflikter runt sig och har haft en hög hotbild länge. Man har tidigare gett sig på anhöriga till honom för att komma åt honom, säger källan. Och våra källor bekräftar att polisens teori är att sprängningen var riktad mot den här mannen. I det här fallet med sprängningen i Farstad så är en 14-åring misstänkt och 14-åringen är nu omhändertagen av socialtjänsten. Så flera av sprängdåden under veckan kan alltså kopplas till splittringen inom foxtrot -nattverket. och som vi sa förut så har Rava Majids falang blivit kraftigt försvagad under vintern då den nu ser ut att ha riktats mot hans folk. Och personerna kring Ismail Abdo de har nu enligt våra källor faktiskt fått en egen beteckning av polisen. De kallas nu för nätverk Rumba och det finns ju en förklaring till det Mariella. Ja, polisen i norra Stockholm har faktiskt en tradition av att ge dansnamn till olika nätverk. Det är ju därifrån nätverk Foxtrot kommer till exempel och nu alltså Rumba. Och runt Ismail Abdo så finns ju fortfarande seronätverket, säger en källa till oss. Dessutom så finns det uppgifter om att Fox trots tidigare fiender i dalen börjat samarbeta med Abdos sida. Om det här är början på en ny våldsvåg i Stockholmsområdet, det får vi se. Ja, vi fortsätter förstås att hålla koll på det här. Och det var allt för oss den här veckan. Jag heter Mariella Quintana-Melin. Och jag heter Jenny Hellström.